і кидався бігти, кричав і плакав, доки заспокоювали його сестри. Зараз він міг кричати вільно, міг плакати і бігти, скільки заманеться. Ніхто його вже не стримає, і ніхто не заспокоїть. І він кричав і лаявся, крик його глушився у порожньому будинку, і слухали його хіба ці пацюки, які дружно возилися біля залишеного на столі півбуханця. Стояли коло півбуханця колом, і чекали, доки стихне крик. Володимир сів на ліжку і важко дихав. Боліла нога. І він знов почав її масажувати. Рипів зубами, і цей риб таки злякав пацюків. Бухали, зі столу і тікали, тарабанячи лапами. Було тихо. Холодний Піт умив Володимира, але він ще мав силу прислухатися до тиші, що панувала навколо. Власне, була це не тиша, а спокій. З річки скрекотали жаби, монотонно гавкали собаки. На підвіконня виліз цвіркунець і засюрчав шкребучи шимку шарудявим крилом. Володимир сидів, і в грудях у нього голосно так котіло серце. Був радий, що той сон, тільки сон, був удячний, що все-таки не забував тої піщаної пущі і того бігу по ній, і сумував, що вже ніколи не побіжить поруч своїх вірних друзяк. Було йому тужно, а навколо стояв невимірний спокій, і сплилося все, закрутилося, і дало початок новому рухові, тож, лежачи навзнак на позиченій постелі, він поминав, наче молитву, проказуючи тих, хто залишився навіки у тій піщаній пущі, чиї обличчя вже майже позатирались у пам'яті, але кого поклявся він не забувати ніколи. Навіть пацюки відчули його напругу і його наїття нетерпляче шкребли пазурами підлогу, але залишеного хліба не торкали, рушили до нього вже тоді, коли синя пташка сну спустилася Володимирові на очі і заслонила йому і широкими голубими крилами. Тоді він удруге побачив, як оновлюється. Недавно закиптюжена і захламлена кімната. Загуляв по ній вітер, вимітаючи куряву і павутиння, і тонко, чудово запахло білою глиною. Запахло свіжо помитими дошками. І війнули в сонячному повітрі, слібні крила простирадив. Володимир усміхнувся крізь сон. Вранці йому здалося, що побачив у дворику навпроти школи не одну Олександру Панасівну, а принаймні шість. Голився біля розчиненого вікна, густо намиливши аж до очей щоки і побачив одну Олександру Панасвіну, яка бігла до колонки по воду. Друга в цей час зачисувала дівчаток і в'язала їм банти. Третя чистила біля води каструлі, а четверта прала величезні піністі і балії. Два старші хлопці різали дрова для літньої кухні були це Бознаде роздобуті трухляві колоди. Володимир знімав бритвою шарпіни з темним слідом щитини і був певний, що в хаті було ще принаймні дві Олександри Панасівни. Одна стелила постелі, а друга із завзяттям шурувала підлогу. Старша дівчинка допомагала матері прати, ще одна витрушувала подушки, а найменша дмухала в розхилені дверцята – Літньої печі. Володимир зернув туди, де стелився срібний розлив річки, по піску вже й зараз бігали голі хлопчаки. На горі так само мовчазно топилась у зелені надто високо занесена хата, і з'явилася раптом біля неї струнка жіноча постать у ясно-синьому платті. Згори по білій стежці мчав, налягаючи на п'яти хлопчак у самих тільки трусиках, Звивався над хатою дим, і Володимир мимохить позаздрив на ту майже голубу постать під деревом і на те горде і самотне, наче фортеця обісся. Застелив ліжко і вмився і, може, від журкоту води, що розбивалася об його долоні, чи від їх свіжого духу відчув він на серці чудову ранкову музику, щось таке, як гра різнобарної роси. Десь і справді подзенькували дзвіночки, і він побачив учорашнього сивання, що простував берегом, тримаючи в руці палець в стілець. Старий був випростаний, наче солдат, а біля нього мелодійно подзенькували дзвіночками кози. Йшли дружно помахуючи головами, і Володимиру незвідь від чого здалося, що він знав раніше й цього старого, і ту синю жінку над урвищем, Йому здалося, що саме цей ранок наснився йому в одному із найважчих ночей, які пережив, ще лежачи в польовому госпіталі. Саме ці обличчя явилися до нього з либини світу і в дивний спосіб заспокоїли його. «Все це мало статися», – подумав він, слухаючи мелодійний подзвін, «бо коли б не так, хто зна, чи варто було б і виживати». Часом Галю находило – Хотілося убратись у найкращу одежу, взяти сина за руку і податись у кіно, чи просто пройтися по вулицях. Накидала гачок на двері і годину крутилася біля дзеркала, видивляючись на себе. Розбирала сукні, хай і довоєнні, одягла кожну і припасовувала. Хотілося муркотіти і крутитися. Хотілося щоб синя світилася від доброї погоди вікно, і щоб падало в її кімнату сонце. Траплялося таке збільшов вранці, Коли стара ще спала, тоді й праглося Галі, щоб та спала чим довше, щоб грали і світилися срібні порошинки в сонячних стягах, і щоб ставали її очі із темних голубими. Губи її під той час розквітали, як пуп'янки-троянди, а тіло починало пахнути ранковими квітами. Хлопець у таку ранню годину також спав, і вона могла насолодитися собою доскочу. Ступала на шпиньках і поморгувала до свого зображення. Підчорнювала брови і шкодувала, що ніс у неї трохи кирпатий. Здавалося, що цей ніс – головна вада її обличчя, тож приплющувала його і пробувала уявити себе із носом прямим і тоненьким. Але тоді її обличчя гасло, і вона милостиво дозволяла своєму носикові задиратися, як собі хоче. З'являлися тоді на щеках дві розчудові ямки, і вона не могла не всміхатися. «Отака собі Галя», – казала і тішилася, хотіла б, щоб бути отакою собі Галею. Такі хвилини, все важке і темне, губилося, як згубилася нещодавно ніч. І хоч не була вона короткопам'ятна, взяти б хоча згадки про Анатолія, постійна темна хмарка серед неба. Ті ранки розвітрювалася і була схожа на ясно-синю кульку, якій небагато треба, щоб попливти в широке і роздольне небо. Відчувала відтак і своє тіло, одежа чулася, ставала шкарубка, терла її і непокоїла, Досить було їй оступитися, коли блукала по хаті, як дізнавала солодкого, спазматичного болю. Здавалося, їй тоді вливала до неї через вікно повітряна богиня, була складена з голубих плащин, а вдягнена в сонячне проміння, ходила в неї через очі, тоді й очі її голубіли. Вони зливалися в одне і жили отак. Богиня і вона. Їй аж подих забивало від такої зухвалості. Мала почуття, наче стоїть, роздягнута, а крізь вікно, незмигно, дивляться чоловічі очі. Охала, аж затудляла рота долоною, а другу долоню впускала долона. Нелегко все-таки так довго стовбичити перед зеркалом молодій жінці із задерикуватим носиком, а ще ті, котра тримає в серці богиню і знає про це. Галі аж сльози вибилися на очі. Стільки недоброго було в її поведінці, така вона невдячна ставала і легковажна. Не їй носити капту черниці, і не їй напускати на лице холодний туман. Богиня стукотіла в її серці, і вона змушена була до того прислухатися. Більше не соромилася чей у вікні, хоч то були поспіль чужі очі. На те й світе вона тут, перед дзеркалом, щоб на неї... Дивилися. Такий її настрій часто кінчався слізьми, бо насправді ніхто досі й не подумав зібратися до них нагору і справді зазирнути в її завжди відчинене вікно, але такий настрій все-таки дивно зносили її і по-своєму вивищували. Тоді вона думала, що її богиня таки невигадка і могла спокійно виходити в найкращі сукні у місто, де ходила по вулицям і збирала на себе погляди – чоловічі, бо була вона незвичайна жінка, і жіночі, бо була вона знову-таки незвичайна. Той прохід був черговим виплеском її розбубнявілої туги, і саме така її незвичайність була для неї заборолом, хто б там зважився б зачепити таку виняткову і таку горду. Знову винуватцем була її туга – її трохи кирпатенький ніс і погляд палющих синіх очей. Більшість чоловіків все-таки шукають у жінці посередність. Стояла відтак біля вікна і сіріла, як сіріє вечір перед зором, і поступово випливала з її очей богиня, покидала її на призволяще і відлітала. І гоїв її тільки оцей сірий вечір або також сірі уважні синові очі. Вдивлявся у неї, як мандрівник у незнайомій хащі, і вона хоч не хоч накидала на обличчя буденну маску. Тим самим, начебто, наближалася до нього, щоб узяти за руку і вивезти із хащі, бо що могла зробити ще, коли ті сірі очі стали нараз такі насторожені. Вона зустрічала в цьому домі ще одні очі, мудрі і скаламутнілі, і трохи лякалася їх, Бачили більше, ніж признавалися. Старась справді бачила богиню в серці онуки. І в закамарках її пам'яті з'являлося щось таке, в чому вона і признаватися боялася. А ця жінка-дівчина, що крутилася перед її очима, була вона сама. сіплювала корячкуватою пучкою ціпка, на якого незмінно опиралася, і, дивлячись на стоп капці, що ховали у зловатій і покорченій її ступні починала невдоволено бурмотіти, що через галені походеньки все в домі запущено, що скрізь висить павутина, а підлога вже починає зацвітати. Що не готується вчас на обід, і що в Комірчині зібралася гора непраної білизни, сводила очі і задоволено стежила, як по ворі спадає за обличчя ануки її краса. Як сиріша вона і блідіє, і як вилітає із її серця голуба, блискуча богиня. Галя і справді ставала спокійна і заклопотана, варила їсте, прала, обслуговувала стару, латала синову одежу, син тоді спокійно міг підійти до неї до вечірнього поцілунку, а на вустах у старої заквітала анемічна квітка вдоволення. Вночі вони всі троє думали одне про одного і переконували себе, що основне в їхніх стосунках –